Розділ 9. Три дні по тому. Тема «Запитання». Привіт, Лео. Бачу, що самі ви мені більше не пишете. А відповідати будете? А як довго? Коли летите до Бостона? Щиро ваша, Еммі. Дев'ять годин по тому. Доброго вечора, Еммі. У мене тут купа проблем і невирішених завдань. Саме займаюся приготуваннями для переїзду до Америки. Відлітаю 16 липня, отож відзавтра два тижні. Знову повторюся. Було б чудово, якби ми зустрілися до того часу. Якщо ви не впевнені, що хочете, то зробіть це заради мене. Мені цього б дуже хотілося. Мені було б дуже приємно, якби ви погодилися. Знаю, що сам почуватимусь ліпше по тому. І певен, що і вам після зустрічі буде краще. 12 хвилин по тому. Лео, невже ви не розумієте? Після зустрічі через те, що вона остання, мені може бути краще лише, якщо виявиться, що ви не той, ким здавалося мені впродовж року нашого листування, якщо не брати до уваги ваших останніх жорстоких листів. Якщо ви виявитеся іншим, то зустріч спричинить велике розчарування – і мені буде краще лише тому, що вона остання. Якщо ви певні, що після зустрічі мені буде краще, то я розумію це так. Мене чекає розчарування. А тому я запитую вас у друге, навіщо мені йти на зустріч, яка мене розчарує? Вісім хвилин по тому. Гадаю, зустріч не мусить спричинювати розчарування, щоб ви після неї відчули себе краще, ніж, наприклад, сьогодні. Хвилину потому. Сьогодні. Звідки вам знати, як я сьогодні почуваюся? 50 секунд по тому. Ви сьогодні кепсько почуваєтеся, Еммі. 30 секунд потому. А ви? 35 секунд по тому. Також недобре. 25 секунд потому. Чому? 45 секунд по тому. З тієї ж причини, що й ви. П'ятдесят секунд по тому. Лео, ви ж самі винні. Ніхто вас не примушує зникати з мого життя. Сорок секунд по тому. Примушує. Сорок секунд по тому. Хто? Вісім хвилин по тому. Хто? Наступного дня. Тема «Я». Я примушую себе. Я і здоровий глузд. Півтори години по тому. А хто хоче зі мною зустрітися? Ви і ваш здоровий глузд? Чи ви і ваша дурість? Чи лише дурість? Чи найгірший варіант – цілковита дурість? Двадцять хвилин по тому. Я – здоровий глузд, почуття, руки, ноги, очі, ніс, вуха, вуста, Себто усе. Усе хоче зустрітися з вами, Еммі. Три хвилини по тому. 15 хвилин тому, звісно, для розмови. 50 секунд тому. Хіба так? Два дні тому. Тема я згодна. Привіт, Лего, гаразд, я згодна ризикнути. Давайте зустрінемося. Тепер вже однаково, коли ви цього тижня маєте час. Півтори години тому. Я підлаштуюся під вас. Середа, четвер, п'ятниця. Хвилину по тому. Завтра. Три хвилини по тому. Завтра? Гаразд. Коли саме? Хвилину по тому. Увечері. Де? Десять хвилин по тому. У кав'ярні на ваш вибір. У ресторані на ваш вибір. У музеї на ваш вибір. На прогулянці за маршрутом на ваш вибір. На лаві в парку на ваш вибір. Себто будь-де на ваш вибір. 50 секунд по тому. У вас вдома. 8 хвилин по тому. Чому? 40 секунд по тому. А чому ні? Хвилину по тому. Що маєте намір робити? 55 секунд по тому. Що ви маєте намір робити? Це ж ви хотіли прощальну зустріч, дозвольте нагадати. 35 хвилин по тому. Я взагалі нічого не планую. Я просто хочу побачити жінку, яка багато місяців була зі мною, яка вплинула на моє життя. Я хочу знову почути її приємний голос. Почути більше, аніж візки. Я хочу поглянути на її вуста, коли вона каже, що ви маєте намір робити, Лео. Це ж ви хотіли прощальну зустріч, дозвольте нагадати. Як рухаються кутики її вуст, як виблискують очі, як здіймаються її брови, коли вона таке каже, яка міміка супроводжує її іронічні висловлювання, які відбитки пальців залишив на її щоках північний вітер. Мене цікавлять ще сотні таких дрібниць, Емі. П'ять хвилин по тому. Ваш інтерес, Лео, дещо спізнився. Одного вечора замало на дослідження мого обличчя. Скільки годин ви запланували на цей захід? Чи довго мені залишатися? Три хвилини по тому. Стільки, скільки ми обоє захочемо. Хвилину по тому. А якщо ми по-різному захочемо? Чотири хвилини по тому. Тоді вирішуватиме той, хто захоче залишатись недовго. П'ятдесят секунд по тому. Маєте на увазі, як ви вирішите. Сорок секунд по тому. Я цього не казав. 20 хвилин потому. Дивовижно, скільки усього не сказано, хоча ми багато розмовляємо. Наприклад, як ми привітаємося, потиснемо руки, поплескаємо одне одного по плечу, простягнути вам витягнуті пальці для поцілунку, поцілуєте мене у щоку, чи мовчки витріщатимемося одне на одне, як інопланетяни? Три хвилини по тому. Запропоную вам келих вина, і ми цокнемося, вип'ємо за нас. Дві хвилини по тому. А віскі у вас є? Тільки не в жахливій плясці з вкритим водоростями дном, де залишилося три міліметри жовто-коричневої рідини. У такому разі все вирішу я, і зустріч триватиме недовго. Хвилину по тому. Віскі на нашу зустріч не вплине. 35 секунд по тому. А що вплине? Дві хвилини по тому. Нічого. Це буде чудова, приємна, здорова і весела зустріч. Ось побачите, Еммі. Три години по тому. Лео, маєте трохи часу? Знаю, що вже пізно. Але візьміть келих вина, вам тоді краще ведеться. Мені саме спало на думку, що маю до вас кілька запитань, наприклад, щодо моєї улюбленої теми. Перше. Чи вважаєте ви можливим, що в цей прощальний вечір захочете кохатися зі мною? Друге. Чи вважаєте ви можливим, що я захочу з вами кохатися? Третє. Якщо обидві відповіді позитивні, якщо ми це насправді зробимо, то чи вважаєте, що нам обом після цього буде краще? Я зараз згадую вашу квазі і Я впевнений, що після зустрічі вам буде краще. Четверте яким чином це стосується вашого прогнозу, що після зустрічі я не захочу вас знову бачити? Десять хвилин по тому. Перше, те, що я можу захотіти кохатися з вами, я вважаю можливим, але не обов'язково маю вам це показувати. Друге, те, що ви захочете зі мною кохатися, я вважаю можливим, але не надто ймовірним третє, що нам обом після зустрічі буде краще. Так, саме так я вважаю. Четверте. Ви не захочете більше зі мною зустрічатися, бо у вас є родина, тож після зустрічі ви точно знатимете, де ваше місце. Сім хвилин по тому. Перше. Ви гадаєте, що я не помічу, коли ви захочете зі мною кохатися? Друге. Чи я захочу кохатися з вами? Ваші слова не надто ймовірно не такі далекі від істини. Це щоб ви собі там не мріяли марно. Третє. Чи нам обом після зустрічі буде краще? Мені до вподоби, коли ви говорите як типовий чоловік. Тоді ви постаєте таким земним. Четверте. Чи я знатиму краще, де моє місце? Вважаєте, ви можете оцінити це краще од мене? І останнє запитання перед сном. «Лео, ви ще трохи в мене закохані?» «Хвилину по тому. Трохи. Дві хвилини по тому. ніч. Я у вас закохана. Дуже. Наша зустріч страшить мене. Я не можу і не хочу собі уявляти, що потім вас втрачу. Закохана Еммі. Три хвилини по тому. Не можна думати про втрату, бо втрачаєш, щойно про це подумавши. Добрий моя кохана. Наступного ранку. Доброго ранку, Лео. Я зовсім не спала. То що, приходите мені сьогодні до вас увечері? П'ять хвилин по тому. Доброго ранку, Емі. Не спали? Я теж. Так, приходьте до мене. О 19 годині вам буде зручно, тоді можна буде трохи посидіти на терасі. Дві години по тому. Лео, Лео, Лео, уявімо, що вечір виявиться прекраснішим, ніж ви очікували, і ви закохаєтеся в жінку, яку побачите перед собою, у міміку, що супроводжує її іронічні висловлювання, у звучанні її мови, порухи її рук, очі, волосся, груди до переліку не долучаю, мочку її правого вуха, байдуже у що. Уявімо, ви відчуєте, що нас об'єднує щось набагато більше, ніж інтернет-сервер. Що зустріч не випадкова і ми призначені одне одному. Лего, хіба не може бути, що ви захочете знову мене бачити? Хіба не може бути, що ви захочете мені писати, навіть з Бостона? Хіба не може бути, що ви захочете бути зі мною? Хіба не може бути, що ви захочете залишитися зі мною? Хіба не може бути, що ви зі мною захочете жити? Десять хвилин по тому. Еммі, ви не вільні для життя зі мною. 35 хвилин по тому. Уявімо, що я вільна для життя з вами. 45 хвилин по тому. Лео, скажіть вже щось! Три хвилини по тому. Люба Емі, таке уявляти – оце справді зайве. Я не можу уявити, що ви вільні з однієї простої причини. «Ви не є і не будете вільні. Якщо ви цього вечора можете звільнитися від родини, аби побути зі мною, то це чудово і добре для мене, і, сподіваюся, для вас також. Проте це аж ніяк не означає, що ви вільні для мене. Зазвичай я маю гарну уяву, та конкретно таку ситуацію, хоч як чудово вона виглядає. Я не можу уявити. Дозвольте мені також запитати вас». Знаю, ви подібних питань не зносите, але це видається мені відносно співвідносним до теми нашої розмови. Відносно важливим. Отож, що скажете своєму чоловікові про те, куди сьогодні йдете? Дев'ять хвилин по тому. А ви все заспокоїтись не можете. Я скажу йому, я зустрічаюся з другом. Він запитає, я його знаю? Я відповім, навряд, я про нього не розповідала. Тоді я додам... Нам є про що поговорити. Буду пізно. Він скаже Розважайся. Двадцять хвилин потому. А якщо ви повернетеся додому зранку, що він тоді? скаже? Три хвилини потому. Ви вважаєте можливим, що я повернуся додому зранку? Ви не припиняєте мене дивувати. Вісім хвилин по тому. Як казала Емі Ротнер. А опісля іноді бачиш можливість, яка вважалася неможливою. Отже, можливість є завжди. Поступово і я починаю в це вірити. Чотири хвилини по тому. Отакої. Мені вподоби, коли ви отак говорите. А може тому, що це мої слова. До речі, залишилося лише чотири години. Хочете, щоб я розповіла, які із трьох Еммі ви відчините двері? Три хвилини по тому. «Ні, Еммі, не розповідайте нічого. Навпаки, я маю пропозицію. Смійтеся, скільки заманеться, але я цілком серйозно. Я залишу двері відчиненими. Ви зайдете з вітальні у перші двері ліворуч. Буде темно. Я обійму вас, так і не побачивши. Я поцілую вас на осліп. Один поцілунок. Лише один. П'ятдесят секунд по тому. І можна йти? Три хвилини потому. Ні, один поцілунок, потім піднімаємо жалюзі і бачимо того, кого поцілували. Я даю вам у руку келихвина, цокаємося і п'ємо за нас. А далі буде видно. Хвилину по тому. Мені склянку віскі, а в іншому я згодна на вашу програму. По суті, це та ж гра із зав'язаними очима, тільки без зав'язування очей. Тож трохи романтичніше. Зробімо так. Невже ми і справді це зробимо? Божевілля якесь, адже так. 40 секунд по тому. Так, ми справді це зробимо. Чотири хвилини по тому. але ж це дуже ризиковано. Я і гадки не маю, чи мені сподобається, як ви цілуєтеся. А як ви цілуєтеся? Радше настійно чи м'яко? Радше сухо чи волого? А ваші зуби гострі чи ні? А язик? Пасивний чи агресивний? Він радше схожий на твердий пластик чи на пористу резину. Коли цілуєтеся, то очі заплющені чи розплющені? гаразд, згодна, у разі поцілунку на байдуже. А що робитимуть ваші руки? Пригорнете мене? Як сильно? Ви цілуватимете мене безгучно чи голосно дихатимете і цмокатимете? Лего, скажіть мені, як ви цілуєтеся? Три хвилини по тому. Я цілуюся так, як пишу. П'ятдесят секунд по тому. Ну, вичванько. Хоча звучить непогано. Але ж, Лео, ви пишете по-різному. 45 секунд по тому. То й цілуюся я по-різному. Чотири хвилини по тому. Якщо пообіцяєте, що так цілуватиметеся, як писали вчора і сьогодні, то я ризикну. Тридцять п'ять секунд по тому. Ризикніть. Дванадцять хвилин по тому. А якщо нам після поцілунку захочеться більшого 40 секунд, може захочеться більшого 50 секунд по тому. То робитимемо більше 35 секунд по тому. Гадаю, тоді й дізнаємося. Дві хвилини тому. Сподіваюся, знатиме не лише один із нас, чотири хвилини тому. Якщо один знатиме, то знатиме й інший. Емі, до речі, залишилося лише дві години. Маємо припиняти листування та готуватися до великого стрибка. Я страшенно схвильований. Вісім хвилин потому. А що мені одягти? Хвилину потому. Емі, я покладаюся на ваш смак. П'ятдесят п'ять секунд по тому. А що каже ваша фантазія Лео? Дві хвилини потому. Моїй фантазії не бажано надавати право голосу. Утім, ви таки щось одягніть, Еммі. Три з половиною хвилини по тому. Може мені одягти щось таке, що збільшить ймовірність того, що після поцілунку ми не одразу піднімемо жалюзі, бо в обох будуть зайняті руки? Сорок секунд по тому. Сподіваюся, моя відповідь не здасться вам надто короткою, але так. Півтори хвилини по тому. Відповідь «так» не може бути надто короткою, коли вимагається відповідь «так». Тож я піду обирати собі доречне вбрання. Якщо мені серце не вистрибне з грудей, то за півтори години побачимося у вас, Лео. Половиною хвилини по тому. Натиснете кнопку «15» на домофоні, у ліфті натиснете «142» і одразу на мансардний поверх. Там лише одні двері, вони не зачинені. Звітальні проходьте в кімнату ліворуч просто на звуки музики. Я так радію нашій з вами зустрічі, Емі. 50 секунд по тому. А я з вами, Лео. А я з тобою, Лео. Я Емі. Я не цілую незнайомців у напівтемряві, з якими я не на ти. Лео, тепер ти можеш мені казати ти. До речі, мені 34 роки, септо я на два роки молодшого тебе. Дві хвилини по тому. Еммі, мушу з тобою ще раз поговорити про Бостон. У тебе склалася хибна картинка Бостона і усього, що з ним пов'язано. З Бостоном все не так, як видається. Повинен тобі пояснити. Так багато пояснити. Так багато зрозуміти. Розумієш? Півтори хвилини по тому. Стривай, Лео, не поспішай. Всьому свій час. Зачекає твій Бостон. Зачекає пояснення. Розуміння зачекає. Спершу поцілуємо одне одного. До зустрічі, коханий. 45 секунд по тому. До зустрічі, кохана!